Utolsó összecsapás Három nap telt el az erőt felszabadítása óta. A falakat most már demará ágyújjő őrizték. Sötét érztorkuk a sivatagra irányult, míg a hosszú csövekben a napsugár világított. A búcsú napja elérkezett. Ivonnak utaznia kellett. Lemon kiszemelt tíz válogatott legényt, akikkel együtt I'm akartak akarta kísérni a lányt. Hajnalban indultak. Hallgatagon lovagoltak ki a kapun. Már törzsorvos az őrtoronyból nézett utánok, és addig lengette zsebkendőjét, amíg csak láthatta őket. Hat órai lovaglás után elérkeztek az Atlaszhegységhez, mely hatalmas szikláival úgy emelkedett az ég felé, mint egy roppant fal, melyet az istenek építettek a síkságra. A magas alfa fű és a vad eltűnt. A lovak lába köves talajon dobogott. Beértek a kopár Szifi-Sziffa völgybe, amelyre a szemmel látott vastag salétromos réteg borította a földet. A kemény sós talaj kétszeres erővel verte vissza a napsugarakat. Két oldalt óriási sziklák tornyosultak felfelé a magasba, de valamennyi eltörpült a ráskeri csúcs mellett, amely csak nem 2000 méter magasságban nyúlik fel a felhőkbe. Vele közt a vörös homokkőből készült piramisként magasodik fel a szasziszának nevezett hegycsúcs. Két órai lovaglás után egy négy 5 kilométer széles fensígra értek, melyet öreg tölgyek és borókabokrok vettek körül. A hegység egyébként teljesen kopár volt. A vörös homokkövek úgy szikráztak az erős napfényben, hogy a szem belefájdult. A sziklafalakról levált kőtömböket is körülvették az öreg tölgyek. De egyetlen madár sem mutatkozott a galjak között, egyetlen hang sem zavarta meg a sziklavölcsendjét. A titokzatos szorongató csendbe egészen váratlanul hasított bele a tuaregek vadharci kiáltása. Lövések dörrentek, és két ló a földre rogyott. – Gyorsan a sziklák mögé! – kiáltotta LeMon, miközben kirántotta revolverét. Azonban nem maradt idő fedezéket keresni. A tuaregek már a nyakokon voltak. Mintegy ötvenen lehettek. Ibrahim Mamur vezette őket, görbe hantszárját villogtatva. Lemon is kartot rándott, és felfogta a tuareg első dühös csapását. Szabályos kartpárbajt vívtak a prüszkölő, ágaskodó lovak hátán. A többiek azonban hosszú puskáikkal támadtak a légionáriusokra, akik revolvereikkel védekeztek. Szerencsére a tuaregek igen rosszul bántak hosszú hintáikkal, és nem sok kárt tettek a katonákban, akik annál ügyesebben kezelték pisztoleikat. Néhány perc lefolgása alatt már hat túl a reghevert koponyával a toporzékuló megvadult lovak patájával. alatt. A túlerő azonban mégis győzedelmeskedett. A légionáriusok kis csoportja egy hatalmas szikla alá szorult. Úgy zúdultak rájuk a karcsapások minden oldalról, mint a jégeső. Lemon bátran vette fel három ellenfélel a harcot. Az egyik revolvergolyót kapott az arcába, a másik olyan ütést a nyakára, hogy leszédült a nyerekből de a harmadik ellenfél maga a Sejk volt, aki meglepően értett a kartforgatáshoz. – Ez a bosszú órája! – kiáltott vadul, és gyors egymás utánban két hatalmas csapást mért az őrnagyra. A második csapás felszakította a lemon humlokát. Forró vérhullám ömlött arcába, és a vörös fájtlon keresztül látta, hogy gyűlölt ellenfele halálos csapásra készül. Utolsó erejével megelőzte a tuareget, és villám gyorsan döfött. A hajlékony penge a nyakán találta a sejket, aki lefordult a lováról. Segítség! sikoltott a lemon mellett Ivon. Az őr nagy oldalt fordult lovával és leterítette túl a regget, aki a lányt a saját nyergébe akarta emelni. De ezzel véget is ért az ereje. Megingott a nyerekben, és a földre zuhant volna, ha egy légionárűs el nem kapja. A legválságosabb pillanatban azonban váratlanul segítség érkezett. A szűk völgyben galobban közeledett egy század spáhi, akik Aim Szefrából igyekeztek Jenin Baur erődje felé. A vezér elestétől amúgy is megzavarodott túlaregek megfutamodtak a spáhik elől. A következő percben már csak a halottak és sebesültek maradtak a helyszínen. A spáhik sokáig üldözték a rablókat, és még néhányat leterítettek közülük. A lemon már nem látta, minden elsötétedett előtte. Amikor magához tért, Aimsefrában volt a katonai kórházban. – Életben marad? – kérdezte egy aggódó női hang. – Most már bizonyos – nevetett egy férfi és megnyugtató hangon hozzátette. – Az őrnagy úrnak olyan ritka, kemény koponyája van, hogy két ilyen ütést is kibírt volna. LeMondnak úgy tűnt, mintha a hangok végtelen messziről jöttek volna. Nagy kinnal felnyitotta a szemét, és ugyancsak elcsodálkozott, amikor látta, hogy a beszélők közvetlenül mellette állnak. – Ivon! – mondta boldogan. – Hála Istennek, hogy végre magához tért! – suttogta a lány, és gyengéden megfogta a férfi kezét. – Mennyi ideig voltam beteg? – kérdezte a férfi. – Két hétig – válaszolta az orvos. – Voltak napok, amikor nagyon aggódtunk önér, mert ma a kisasszony három éjszakát töltött az ágya mellett. Az ő ápolása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikerült önt megmenteni az életnek. Lemón felpillantott. Hogyan köszönjem meg magának mindazt, amit értemtett? Én tartozom köszönettel, mondta Ivon. Az ön hős nélkül alig ha lennék most olyan helyzetben, hogy ápolhatnám. Az orvos elmosolyodott, és halkan elhagyta a szobát. Ivon leült az ágy szélére. Hűvös ujjai végig simították a férfi kezét. Sok mondani valón van. A főparancsnokság intézkedett, hogy az erőd új parancsnokot kapjon. Az én erődöm? Ennek meg kellett történnie, a úr. A kinevezése tegnap érkezett meg Párizsból. Párizsból? Hát tudják, hogy... Minden tudnak. Azt is, hogy Demarász házadát önvezette vissza a légióhoz. Az apám tegnap érkezett meg az erődből. Őt is kitüntették, és otthoni szolgálatra osztották be. Az egyik párizsi katona kórházat fogja vezetni. És velem mi lesz? Ha teljesen felépül, új beosztást fog kapni. Afrikában? Nem, otthon. Ebbe bele kell nyugodnia. A sivatagtól most már el kell búcsúznia. Le Monde a szemét. Gondolatai visszaszálltak a fehér erődhöz, a sötét pálmákhoz és a sivatakhoz, mely mozdulatlan, homok homokhegyeivel a nagyságot és a végtelenséget képviseli. Felmerült még egyszer a szeme előtt a távoli kötpárázatban Szenaga csodálatos látképe, a karcsú minarettek, a lapos tetejű házak és a zöld pálmaligetek. De aztán a régen látott Párizsra gondolt, a sajnára, az Eiffel és a Notre-Dame szürke kőcsipkéjére. Amikor újra kinyitotta a szemét, már mosolygott. Mikor indulunk? Na, az orvos megengedi, akkor a jövő héten. És mikor esküszünk? A lány elmosolyodott. Látszik, hogy katona. Ilyen rövid és tömör szerelmi vallomást igazán nem vártam.